Terima kasih الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشفى الأملياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Inna antal Alimun Hakim. Allahumma sabtina din wa al wa hina siratul Mustaqim. Sumb amma ba. Yang dimulakan ramai pegawai dan berkuasa masjid Mujahidin Damansara. Entah mana syarikat dan tuan tuan hadirin hadirat. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kepada kita sama-sama Berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yang berada di penghujung-penghujung bulan Merjah Yang disebut sebagai bulan Ashurul Hurum bulan yang diharamkan oleh Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dianjurkan kita berbanyakan doa Allahumma barik lana fi rajat wa sya'bana wa ballighna ramadhan dan insyaAllah malam ni sama-sama kita akan sambung uh, perbincangan kita daripada kisah al-azkar karangan imamun nawawi rahimahullahu ta'ala wa nasa'ana allahu bi'ulumihi wa'ulumina fidjaraini amin Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat ini insya-Allah malam ini kita akan sambung masih lagi pada membicarakan tentang pandangan ulama terhadap mereka yang berhadas untuk berzikir dan membaca al-Quran Al Karim yang mana telah kita bincangkan sebelum ini akan keharusan Ya ulama bersepakat membolehkan berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar yakni junub perempuan yang diketami haid dan nifas yakni darah sesudah melahirkan anak seperti bertasbih bertahmid bertahlil bertakbir berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seumpama dengannya Adapun baca al-Quran maka adalah haram hukumnya kepada orang yang berhadas besar yakni berjunub, perempuan yang namanya haid dan nifas sama ada baca sedikit ataupun banyak walau setengah ayat. Yang boleh ialah mengingatkan al-Quran itu dalam hati tanpa melafazkannya. Ini kita baca al-Quran bagi yang berhadas, berjunub boleh baca tapi bukan lafaznya di lidah tetapi lalukan di dalam hati sahaja, tanpa melafazkannya. dan dibolehkan kita membaca ayat Al-Quran yang bersifat zikir seperti membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita lakukan ayat Al-Quran tetapi di dalam zikir di dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian ayat subhanan ladi syakhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrimi doa naik kendaraan maka dia la ayat Quran dalam surah az-zukhruf ayat 13 namun boleh dibacakan bagi mereka yang haid berjunub dan berhadas ataupun mengucapkan doa rabbana atina dunya hasanah <hitam> wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu ayat Quran surah al-baqarah ayat 201 semua ini hendak diniatkan dan baca bukan Bukan niat membaca Al-Quran Tapi kita niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga boleh baca Bismillah Boleh baca Alhamdulillah Bagi mereka yang haid Nisah, Junub dan sebagainya Dengan Niat bukan membaca Al-Quran Adapun malam ini kita akan Sambung Berkenaan bagaimana Sekiranya Seorang junub telah bertayamum, lalu dia menemui air, maka mestilah dia segera bermandi sebab haram atasnya membaca Al-Quran. Dan begitu pula segala yang diharamkan di atas orang yang berjunub sehingga dia mandi. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimah, maka kitablah zekar ini bukan sekadar kitab hanya menghimpunkan hadis-hadis Nabi Pukash sekarang menghimpunkan doa-doa dan zikir-zikir yang disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi Imam Nawawi tambahkan faedah-faedah. Dalam kitab Lazik ini akan beberapa permasalahan fiqah. Beberapa cabang-cabang masalah fiqah yang secara ringkasnya sahaja. Maka memanglah kuliah ini bukan kuliah fiqah. Ini kita nak mengetahui zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita namun disebabkan yang menawi mengarang kitab ini begitu nilai tingginya kalau dimasukkan faedah-faedah fiqah maka dibacakan juga kepada kita semua dan apa yang saya tahu saya sampaikan yang saya tak tahu Allah SWT perlu rujuk kepada kitab-kitab fiqah yang lebih muqtabah dan muqtabah dan pada orang yang lebih alim dan lebih faqih ha, kerana barangkali mungkin di masjid ini ada kuliah-kuliah fiqah yang khusus maka barangkali mungkin permasalahan khusus fiqah untuk tanya yang akan waktu tersebut ataupun waktu ini yang boleh dijawab saya jawab kalau tak dijawab saya mohon maaf kepada tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat kerana <Yuan -tun> memang saya bukan pakar dan bilang fiqh ini cuma mengetahui sedikit daripada saya berguru dengan guru dengan guru-guru saya di Mesir bertalaki kita fiqh mazhab Imam Syafi'i di Masjid Al-Azhar hampir 2 tahun dengan guru saya antaranya doktor Yusri Rishdi Al-Sayyid Jabal Hasani Hafizahullahu Ta'ala di zaman Muqattam di hitab fiqah, mazhaban syafi'i Al-Syih dan juga berguru dengan guru saya yang syahid di Musyid Syekh Iman Afad dan guru saya juga Syekh Syed Shaltun yang dalam bidang syikh, Mazhab syafi'i ada pun yang lebih detail-detail, lebih sulit, ada yang saya tak mampu jawab, mohon maaf kepada tuan-tuan, hazrin, hazuran. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan sanat, daripada guru saya, Dukur Isri Rusdi, As-Said Jabal Hassani Hafizahullahu ta'ala, sehingga sampai pada pengarangnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'naullahu bi'alumihi wa'alumina, fajazahumullahu anna khawijazah,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 kemudian kita tayamum kerana tak jumpa air maka air tayamum itu menggantikan air yang sepatutnya kita bersuci menggunakan air maka kita gunakan tayamum tadi maka bila kita bertayamum kemudian bila kita nampak ada air temu air barangkali tengah musafir air tak ada kehabisan air maka kita bertayamu menggantikan air kemudian selepas itu tengok ada air maka perlu kita ini segera mandi segera mandi sebab bertayamu itu hanya untuk istibah untuk mengharuskan kita melakukan aman ibadah yang lain seperti solat baca Quran dan sebagainya Baik. Maka junub ini ada dua sebab Iaitu yang pertama yang Sebab junub ini kerana Jimak Itu berlakunya persetubuhan antara suami isteri Dan yang keduanya Dengan sebab keluarnya aiman Walaupun tidak bersetubuh Maka berjunub Maka bila berjunub Maka perlu bersuci Untuk membolehkan kita solat Dan membolehkan kita buat ibadah-ibadah yang lain maka bila tak ada air maka gunalah tayamum untuk menggantikan salat ataupun nak menggunakan tayamum tadi untuk kita baca Al-Quran maka di sini disebutkan bila dah jumpa air maka mestilah dia segera bermandi sebab haram atas orang yang berjunuk tadi membaca Al-Quran sehinggalah dia, dia mandi sebab dalam fiqah ada perkara-perkara yang ditegah dilarang bagi mereka yang berjunuk Tuan-tuan, tahu tuan-tuan soalan ni. ni Bila fardu ain bila kita berjunub apa benda yang tak boleh buat? Pasal ada juga orang yang tak tahu bila dia berjunub apa benda yang tak boleh buat. Main hentam dia ya, tuan-tuan. Nah, Tapi tu dalam fiqh dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala menyebutkan di sana ada berapa perkara yang mahzurat, perkara yang dilarang, ditegah kita melakukan bila kita berjunub. Antaranya ialah yang pertama bila berjunub tak boleh solat lah Bila berjunub tak boleh solat. Maka nak solat maka kena suci. Kena bersuci, hilangkan hadas besar tadi. Yang keduanya duduk ataupun menetap di masjid. Yang kita duduk di masjid ini tidak boleh mereka yang berjunub. Yang ketiganya tawaf. Demikian juga tawaf tidak boleh. Yang keempatnya memegang mushaf menyentuh mushaf dan ini dibincangkan panjang lebar oleh ha, oleh para ulama empat mazhab. Saya ingat saya ada soalan yang saya berhutang pada uh, kuliah yang lepas ditanyakan soalan bagaimana hukum menyentuh mushaf bagi mereka yang hadas tetapi adalah tak. Maka disebutkan di sini secara pandangan ulamak empat mazhab menyatakan bahawa saya tidak boleh menyentuh mazhab kecuali dengan keadaan kita bersuci, paharah, bersih suci Basarkan khidmat Allah subhanahu wa ta'ala لا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ سُوَالَ وَاقِعَهُ Tidak boleh sentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang suci Demikian juga ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang soal Menyentuh Al-Quran ini Mesti kena suci Wajib ada wudhu Cuma timbul persoalan Ada pandangan para ulama' dalam mazhab Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu Boleh pegang mushaf Tanpa wudhu Ataupun dalam kata kita berhadas Dengan sebab-sebab tertentu Dan ada syarat-syarat dia Kita lagi cari panjang kan tuan tak habis kelihatan kita Cuma ringkas katanya Kebanyakan para ulama empat mazhab membolehkan pegang mushaf kerana nak menjaga mushaf tersebut barangkali ada di bawah kita ambil alih. Nak alih di tempat lain di tempat lebih tinggi maka boleh keadaan darurat. Mushaf itu jatuh di tengah jalan kita ambil kada duduk letak di tempat sepatunya maka boleh. Dalam keadaan darurat maka boleh dan ada pandangan dalam mazhab lain mengatakan boleh pegang dengan berlatih dengan cara latih itu mestilah bukan bukan kulit asal dia dia benda lain benda benda latih yang lain kita ambil ambil kain kita ambil ambil uh, benda lain lah, selain daripada mushaf tersebut namun disebutkan juga dalam mazhab yang misafi'i juga disebutkan dalam titik Al-Muqtama ini yang saya rujuk maka disebutkan di sini maka haram juga bagi orang yang berhadas itu untuk memikul mushaf kerana sentuhnya juga adalah haram maka memikulnya juga adalah lebih-lebih lagi haram dan haram untuk menyentuh kertas warqah ataupun kertas mushaf tersebut dan haram untuk memikulnya dalam dalam beg ataupun di atas kepala dan harus untuk meletakkan Quran itu di hadapan <coughs> di hadapan kita dan kita buka Quran dengan menggunakan pen ataupun menggunakan kayu kita kita hadas maka nak pegang tak boleh nak bawa tak boleh tapi boleh Quran itu diletakkan di depan kita dan kita buka dengan menggunakan pen disebut kalam ataupun naud ataupun kayu maka boleh guna kerana tidak secara langsung direct kita tak pegang al-Quran secara langsung wayr mubashir dan juga di sini disebutkan dalam kitab mu'tamad fiqish imam asy-Syafi'i karangan ataupun susunan doktor Muhammad al zuhaili maka harus bagi kanak-kanak untuk memikul memegang lembaran-lembaran al-Quran atau mukaddam sedangkan dia ini berhadas, kerana kesucuan mereka itu tidaklah dicirat tidak dipelihara. dan ketika itu dia, dia perlu untuk pegang mushaf ataupun lembaran mufaddam tadi untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan demikian juga boleh bagi orang yang berhadas untuk mengikul bersama-sama dengan barang yang lain, Contohnya Quran itu letak dalam beg kita, dalam beg itu ada barang-barang lain ada bumbangan lain, ada buku kita, ada kotak pensel, ada bumbangan lain lah. Pakaian kita maka boleh kita bawa beg tersebut yang dalam tu ada Al Quran. Tapi kalau beg itu hanya khusus Al Quran, maka kalau kita berhadapan, jadi dalam kita kita fit maka tidak boleh juga. Cuma ada pandangan dalam Mazhab lain yang membolehkan kita pegang walaupun tidak ada wuduk antaranya pandangan daripada mazhab zuahiri pandangan mazhab zuahiri dan pandangan imam asyawqani As itu ada mengatakan boleh kerana dia me, uh, menyangkal berapa hadis-hadis yang sabit tentang larangan kita memegang Quran ketika kita ni tidak bersuci baik dia rasanya seorang uh, soalan itu bila dia bila. Ke, berlapik maka sebagian pandangan mengatakan bolehlah bila berlapik tangan itu ataupun menggunakan alat penghantaran lain maka bolehlah usaha itu untuk buka syela al-Quran itu cuma kena ingat kita baca itu bila berhadas bukan kita melafazkan kita baca dalam hati cuma ada pandangan dalam mazhab maliki membenarkan orang perempuan dan kanak-kanak ataupun penuntut, penuntut ilmu nak belajar Quran maka dia boleh buka Quran walaupun Al Quran tidak berwuduk ada pandangan dalam mazhab mazhab maliki yang ini disebutkan oleh doktor Nuruddin Aid dalam kitabnya syarah kepada kitab hadis bulugul maram mengatakan boleh ada pandangan dalam mazhab maliki membenarkan kanak-kanak ataupun untuk ilmu nak belajar buka Quran bahkan ada mengatakan boleh juga untuk dia membaca al-Quran walaupun al-Quran dia tidak tidak suci kerana untuk belajar maknanya kalau guru itu kalau guru ushazah ushazah dia nak mengajar, dia mengajar kerja dia memang kena mengajar mengajar Quran, zekof kena baca Quran, kena tegur anak murid maka dalam pandangan mazhab maliki, maka boleh untuk dia menegur atau membacakan Quran kepada anak murid tersebut kalau itu pandangan mazhab imam maliki baik balik kepada kita azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata Imam Nawawi jika dia bertayamun lalu bersembahyang dan membaca Al-Quran kemudian dia hendak bertayamun lagi kerana hadas atau kerana sembahyang fardu yang lain atau sebagainya, maka tiadalah haram atasnya membaca Al-Quran maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim, Muslimat. Maka bila kita bertayamum, tayamum hanya boleh digunakan untuk amalan fardu sekali ya. Anda bertayamum untuk sembahyang fardu sekali ya. Kemudian masuk waktu lain nak tayamum lagi, kena nak sembahyang dengan tayamum yang pertama tak boleh lah Kena ambil tayamum yang kedua untuk solat yang kedua, solat fardu yang kedua. Ini dalam fuqaha kita kitab, dalam kita kita siqah mazhab Imam Namun kalau dia bertayamum dia berhadas dia bertayamum kemudian dia sembahyang lepas sembahyang dia boleh baca al-Quran kerana Quran itu sunat bukan wajib maka dia boleh baca al Quran dengan tayamum tadi walaupun dia dah solat tadi demikian juga bila dia dah bertayamum kemudian dia tayamum kali kedua disebabkan dia hadas kali kedua kemudian dia salat kali kedua kemudian dia boleh juga teruskan membaca Al-Quran dengan tayamum yang kedua tadi ni kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala disegurkan maka tiadalah haram atasnya membaca Al-Quran mana boleh? sebab tayamum tadi untuk fardu sembahyang, maka Quran tadi boleh tak dia baca Quran dengan tayamum di sembahyang tadi maka boleh sebab Quran itu adalah quran adalah bacaannya adalah sunat mutawajjid tetapi pandangan daripada syarah kitab al-askari ini ibnu allam menyatakan dalam kitab futuhat rabbaniyah syarah pada kitab al-askari ini menyatakan kalau bacaan itu yang dinazarkan dinazar baca quran oi tak ada dia bertayamum dia bertayamum maka tayamum tadi untuk solat fardu kemudian lepas tu dia nak baca Quran jenazah baca Quran maka, surat, maka bacaan Quran itu adalah bacaan yang wajib maka dia kena tayamum kali kedua dia kena kali kedua jadi kalau bacaan Quran biasa maka dia boleh bertayam, boleh baca Quran dengan tayamum yang digunakan untuk sembahyang fardu tadi baik dan kata Imam Nawawi lagi dan di sana ada lagi wajah bagi setengah sahabat-sahabat kami yakni ulama-ulama mazhab imam syafi'i yang mengatakan hukumnya haram dan pendapat ini adalah daif yang lemah. Mana pandangan yang kuat bolehlah dia baca Quran dengan menggunakan tayammum solat tadi. Solat fabu yang dia lakukan. Adapun solat sunat tayammum dia guna dia bertayammum dia, berta, dia solat sunat boleh banyak kali. Dalam mazhab fik mazhab syafi'i menyebutkan dalam kitab al-muktamad menyebutkan bila dia tayammum untuk solat sunat boleh banyak kali. dua rakaat eh uh, rakaat tambah lagi dua rakaat tambah lagi dua rakaat. Bagi salam bancik 2 rakaat boleh dengan tayammum satu. Tapi nak buat fardu tidak boleh dengan satu tayammum. Adapun wuduk maka haruslah wuduk satu wuduk kita ambil boleh sembahyang 4 4 5 5 waktu dengan syarat tak batal la wuduk. Ini disubuhkan oleh ulamak-ulamak Imam Musyafain Rahimahullah Baik, kata Imam Nawawi lagi Ada pun jika orang junuk itu Tiada mendapat air Atau debu Maka hendaklah dia bersembahyang Kerana menghormati waktu Sesuai dengan keadaannya Maka kata Imam Nawawi Kalau dia ni berjunuk Berhadas Kemudian air pun tak ada Debu tanah pun tak ada Debu tanah pun tidak ada Mereka kali duduk Di rumah kondominium Mereka tinggi Air tak ada beran air Debu tanah pun tidak ada Lift rosak Singkat 50 tuan-tuan ha, Ada tuan-tuan Singkat 50 Mana tahu kata ada 50 Nak turun maik syakit Nak turun tak boleh Bagaimana berhadap maka disuruh sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala maka hendaklah dia bersembahyang menghormati waktu dihormatil wakti semayang hormat waktu sesuai dengan keadaan dia lah. sesuai dengan keadaan sebab dia tidak, ada, dia tidak ada wuduk tidak tidak suci maka semayangnya tidak suah maka dia perlu hormat waktu supaya tidak berdosa ha, maka sesuai dengan keadaan boleh diri-diri boleh duduk-duduk boleh baring-baring ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan haram atasnya membaca Al-Quran di luar solat. Dan haram juga membaca Al-Quran dalam solat itu apa yang lebih daripada surah Al-Fatiha. Maknanya dia berhadap. Huduk tak ada. Tapi nak semayang hormat waktu. Maka dia boleh baca Al-Fatihah sahaja dalam sholat itu dan fikir-fikir sholat lain boleh lebih daripada itu nak baca Al-Quran dalam sholat nak baca surah Al-Ikhlas surah Al-Nas dalam sholat maka tidak boleh haram kata Imam Nawi Rahimahullahu Ta'ala dibacakan dalam sholat bagi mereka yang berhadas tak ada wuduk dan tidak ada tayammum tak bertayamum dia hanya hormat waktu maka haram dia baca Al-Quran hanya baca surah Al-Fatihah saja. ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan nak baca Al-Quran luar solat juga tak bolehlah. lah dalam solat pun tak boleh baca Al-Quran hanya baca Fatihah saja maka luar solat lagilah tak boleh baca Al-Quran berkata Imam Nawawi lagi Adakah haram juga membaca al-Fatihah dalam solat itu? simbol persoalan. Dah al-Fatihah itu bukan Quran ke, Ustaz? Tak haram membaca al-Fatihah? Maka Imam Nawawi jawab sendiri persoalan tersebut dengan mengatakan ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang paling sahih tidak haram membaca al-Fatihah dalam solat bagi mereka yang tidak ada wuduk dan tidak ada tayammum dan dia berhadas tidak haram hukumnya. Kenapa? Kerana sembahyang itu sembahyang itu tidak sah melainkan dengan membaca al-Fatihah. Segi so, mana solat itu boleh dilakukan dalam keadaan darurat maka membaca al-Quran pun boleh juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maknanya solat kalau tak baca Fatihah tidak sah. Maka boleh baca al-Fatihah Walaupun itu adalah al-Quran dan dia berjunub dan dia itu pula tidak ber, ber uh, dan tidak bertayamum. Maka boleh dibacakan Al-Fatihah kerana disebutkan oleh Nabi, la salata liman lam yuqra bi fa la yaqla yuk, Tidak sah sembahyang seorang kalau dia tak baca Al-Fatihah. Inilah mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. berkata Imam Nawawi pendapat kedua dihukumkan haram membaca Al-Fatihah bahkan dia boleh membaca zikir-zikir yang biasanya dibuat dalam solat bagi orang yang tiada pandai membaca Al-Quran walau satu ayat pun ini pandangan yang kedua dalam mazhab yang syafi'i yang mengatakan haram baca Al-Fatihah tetapi boleh baca zikir-zikir yang biasa dibuat dalam solat. doa istikah Uh, doa sujud Ruku' subhanallah subhan rabbil azim wa bihamdi subhan baik macam ini disebutkan oleh imam nawawi pandangan kedua ni pandangan yang agak tidak kuat pandangan pertama yang lebih kuat kata imam nawawi rahimahullahu taala dan dekat imam nawawi semua ini terkira masalah-masalah cabangan yang saya kira patut dicatatkan di sini kerana ada perkaitannya dengan pembicaraan kita di sini maka saya sebutkanlah dengan ringkas sahaja kalau tidak memang ada kelengkapannya dan dari dalilnya yang panjang lebar dibicarakan dalam kitab-kitab fiqah wallahu alam kata Imam Nawawi rahimahullahu taala jadi ini masalah masalah cabang masalah masalah furu' dalam fiqah dimuatkan juga dalam kitab Al-Zuhari ini supaya kita boleh mengambil faedah bila kita membaca kitab Al-Zuhari ini dan menyebut tentang soal bagaimana kita ini nak berzikir dan kita ini berhadat bagi datangkan beberapa faedah-faedah fiqah di sini. Baik. Lepas ya, hamba eh? tuntutan hadirin hadirat isim isimah tentang masalah uh, cabang dalam bagi uh, orang yang berjunub untuk baca Quran tadi. Maknanya kesimpulannya orang yang berjunub ini boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh membaca Al-Quran tetapi Tidak melapaskan dengan lidahnya Semua ada dalam huraian kitab Al-Shar ini disebutkan oleh para ulama Ibn Al-Alan Dinyatakan boleh baca dengan Hamsh ha, Hamsh ni macam mana Salimah Dia antara tak bergutih Dia tak Nak hmm, hmm, hmm, Aku bunyi Hamsh okay you mean itu bismillahirrahmanirrahim ni ni ni ni dia baca bismillah lah tapi tak tak keluar ni lapan ni tidak keluar lapan hanya dalam hati cuma bunyi hamd hmm macam ha, tu apa krishna kali muallan maka boleh kalau alhamd ya dus harus juga baca quran dengan macam tu bagi orang yang berhadas baik Kemudian bila nak, bila berhadas Maka kena bersegeralah untuk bersuci Mengucikan diri pada hadas Besar ataupun hadas kecil Sunat disuruhkan oleh Ulama-ulama ha, dalam kitab tepahnya Sunat segerakan bersuci Terkenal najis, segerakan suci Ada hadas Segerakan suci, jangan tangguh lama-lama Demikian juga Para ulama-tasawuf mengaitkan Demikian juga lambat kehidupan kita Kalau kita boleh jaga pakaian kita Daripada najis boleh jaga diri kita daripada hadas maka jangan lupa untuk jaga hati kita daripada terkena kotoran penyakit-penyakit hati, kufur, nifak, riak dan sebagainya, perlu segera bersihkan daripada hati-hati kita dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon ampun dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan baju yang kita jaga cukup bersih. Tapi hati kita dibiarkan hitam Dengan titik-titik dosa dan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik, kata Imam Nawawi lagi Sambung Pasal Hendaklah orang yang berzikir itu Berada dalam sifat-sifatnya yang sempurna Jadi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Nak ajar kita Adab berzikir ini Nak berzikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala nak dapat ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nak dapatkan ganjaran keampunan Allah subhanahu wa ta'ala maka ada adab-adab dia ada tata cara-tata cara dia yang ditunjukkan oleh Nabi SAW para sahabat, para Tabiin, para ulama saya nak minta kepada Rabbul Jalil, Rabbul Izzah saya minta kepada Tuhan yang Maha Agung, Maha Perkasa Maha Hebat Maha Kaya, Maha Pemberi maka kena ada ada adab dan tata Kalau anak nak minta pada ayah pun dia ada ada adab dia. Kita nak minta sumbangan daripada orang, daripada masyarakat pun kita minta dengan cara yang baik. Tak boleh kita minta dengan cara kasar. Siapa nak bagi bila kita minta dengan cara yang kasar? Kita kata, kita contoh muzik nak nak duit, perlukan duit untuk kita nak besarkan dan besar kami masjid ataupun untuk program-program Ramadhan ni. Yang minta pula sengih. Kau sengih tuan. Dah Dia mahu orang ketuk ke pintu macam nak nak nak runtuh pintu. Pastu dia mahu buka pintu. minta terus. Mai duit. Kau senih. Nak buat apa? Ini infak untuk Ramadan masjid ni. Bagilah. Tak bagi nanti mati semayang hridi macam itu tuan-tuan siapa nak bagi duit tuan-tuan siap-siap bergaduh bertumbuk tangtu tuan-tuan maka dengan manusia pun kita minta dengan baik tuan-tuan maka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ada ada adabnya maka ini Imam Nawawi nak jelaskan kepada kita nak bongkarkan rahsia bagaimana cara adab kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Imam Nawawi Tandalah orang yang berzikir itu berada dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Ada sifat zikir yang sempurna yang Islam Nabi nak sebutkan kepada kita. Jika dia sedang duduk, wajarlah dia menghadap qiblat. Kalau kita duduk, tuan, tuan berzikir, sudah duduk, nak berzikir, maka hadapkanlah diri kita ini ke arah qiblat. Tak wajib, tuan-tuan. Tapi ini afdol. Hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Taduduah enggak? Ha? Duduk. Kalau ke arah jejak samalah tuan-tuan. Saya kira tak tahu nak buat macam mana. Kalau tak tahu tak apalah teruskan berzikir. Betul tahu dalam masjid ada tahu tengok mihrabnya. Maka mihrab belah sini maknanya kita di arah sini kita hendak selat berzikir. Kepada Allah Subhanahu wa Kemudian pula duduk dengan merendah diri dan penuh khusyuk. Cara duduk pun ada juga tuan-tuan. Sebab cara duduk tu kadang-kadang dia melambangkan sifat kita. Duduk dengan merendah diri macam mana tuan-tuan? Kalau duduk merendah diri ni tuan-tuan, kalau duduk bersila itu maka dia tidak mendadik dadanya. karena sifat mendadak dada ni sifat orang sombong. Contoh duduk bersila tuan-tuan. Ah ha, gitu lah. Dada ni ke depan tuan-tuan zikir la illaha. illallah innallaha la ilaha illa maka it, tidak bernah diri benar. maka bernah diri macam mana maka rendah diri itu memang kena bongkok sikit tuan-tuan bukan so bongkok semua jadi bongkok tidak tidak mendabik dada berjalan tidak mendabik dada maka duduk pun tidak mendabik dada duduk dalam postur yang yang biasa bagi duduk duduk gitu kalau bishila kalau duduk antara dua sujud itu demikian juga merendahkan diri tidak hendak mendedik dada kepada Allah Subhanahu wa taala itu duduk rendah kita cara merendah diri bukankah rendah sangat sampai ke sujud tuan-tuan sampai tersembangkan tidak keadaan biasa duduk biasa dan penuh khusyuk berzikir dengan penuh khusyuk penuh ketenangan khusyuk ini ada maqam martabatnya dan adalah dengan kita memahami lapas-lapas ni -lapas itu maka khusyuklah tidak memberi tumpuan tumpu kita menumpukan pada zikir itu khusyuk walaupun di sekitarnya di sini budak-budak kanak-kanak berlari dan sebagainya tapi kita berzikir kita tumpu fokus subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. dan kita paham kita ucapkan maha suci Allah maha suci Allah maha suci Allah khusyuk walaupun kadang-kadang walaupun kat dalam siling di sini khusyuk ni bukan makna kita hilang kita hilang dalam dunia ni tak dengar apa dah bukan itu semestinya khusyuk tu so, kata para ulama bertenang dan tenteram serta menundukkan kepalanya maknanya tenang tidak tidak kalut tidak gelojoh dan tundukkan sedikit kepala juga kalau begitu dendam silalah maka tundukkan sedikit kepala kita. Menghadap arah silat, tundukkan sedikit kepala. Kalau kita bersilah, kita duduk antara dua sedikit itu, maka dengan cara kita rendahkan sedikit kepala. Saya tunjukkan ke, pada cica kan tuan-tuan? Boleh agak-agak tuan. -tuan. Ha? Nak tunjuk pada cica ke? Tunduklah cica kan tuan. itu, saya ha? nak itu ni kita ni tu, siapa dia? dengan kalau itu beliau kalau tau itu ni, ni yang tu orang ni, beliau orang ni orang ni orang ni orang ni orang ni orang ni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 kita melihat semua, semua, semua yang kita, kita ini, kita tidak pernah, ini adalah suatu, kerana orang ini kita sudah cukup diwajah berkata Imam Nawawi Nawi seandainya dia berzikir tanpa men, tanpa memerhatikan keadaan yang tersebut tadi, tidak ada salahnya dan tidak pula makruh akan tetapi jika dilakukan seperti itu tanpa huzur maka dia telah meninggalkan yang utama, yakni Abdul kalau tak buat macam tadi macam mana? salah ke? tak salah dan tak makruh pula. Semua dia telah meninggalkan sesuatu fadilat, satu perkara yang lebih afdal, perkara yang lebih baik dilakukan. Dia meninggalkan satu perkara yang lebih afdal. Kalau dia tak uzur lah kalau dia uzur tuan-tuan macam -tuan, mana? Kaki tak boleh lipat tuan-tuan. Kaki maknalah 11, talak 11. Maka nak macam mana? Dia uzur. Memang dia ni senget, pinggang senget tuan-tuan. Nak berjalan tuan -tuan, uzur tak ada masalah tapi kalau dia boleh buat Tapi dia tak nak buat Maka tak salah Tidak makruh Cuma dia meninggalkan sesuatu yang Afdol Rugilah Hilanglah sedikit ha? Mungkin hilang sedikit ha? Kerugian kita Hilang kita punya barakah Dan kata tu Aminawi lagi Dalil tidak ada makruh Amalannya ialah Firman Allah Ta'ala <coughs> Inna fi khalqis syamawati wal az Waktila fin layli wal nahar La ayatin lil ulil albab alladheena yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Surah Ali Imran ayat 19 ayat 160 hingga 191. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal dan yang tajam Iaitu mereka berzikir yakni mengingati kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, dan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini sereman Allah s.a.w. ini dalil mengatakan, boleh berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan dalam keadaan baring, boleh Pernah berzikir tuan-tuan, maka nak baring, boleh tak? boleh tak masalah baring sebab ada dalilnya penat baring, nak berdiri sambil sambil berjalan sambil berzikir boleh boleh tidak salah sambil tidur baring boleh mengiring boleh uh, menerak boleh tuan-tuan ha menerak kuat adahlah tuan berzikir dan menerak tuan-tuan kalau ha menerak ni tak, tak berada apa beradahlah tuan-tuan nak zikir sambil menerak tuan dan tidak elok perbuatan tidur menirak tuan Baik. Dan kata Imam Nawawi lagi tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas pangkuanku padahal aku sedang kedatangan haid dan beliau membaca al-Quran." Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat lain sedang kepala beliau pada pangkuanku dan aku sedang kedatangan haid insyaAllah kita bagi kepada azan dan sedikit kita habiskan ayat ini dan kita akan buat kesimpulan dan kita akan tangguhkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat dalam riwayat lain disebutkan sedang kepala beliau pada pangkuanku dan aku sedang ketangani hai Tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat maka di sini disebutkan dalam hadis sahibu kharin sahih muslim dari sisi Aisyah mengatakan Rasulullah pernah berbaring di atas pangkuan Sayyidah Aisyah ini yang sikit itu Sayyidah Aisyah hai Maka Nabi berbaring di pangkuan isterinya Dan Nabi membaca Al-Quran Maka Nabi baca Al-Quran Maka tak salah lah ha? Maka isuami baring atas paha isteri Sambil baca Al-Quran Sambil berzikir Mana Tentutan berzikir bukan sekadar duduk Bukan sekadar berdiri Maka baring pun boleh juga Baring di atas isteri pulak Lagi romantik tuan. teman Ini kena amalkan teman-teman Baring kat, di pangkuan isteri Sambil dia zikir Demikian hmm. juga isteri Baring di pangkuan suami berzikir. Ini sesuatu Yang patut tidak amalkan Tentang hmm. kasih sayang suami isteri kata. Ini kadang-kadang kata Apa ni bang buang terbiak kan ni Tak, Nabi sendiri buat Nabi sendiri buat Menunjukkan kasih sayang suami Kaya isteri Baring di atas Manja-manja oh, dengan isteri untuk halal Baik Dan disebutkan juga satu riwayat lain Daripada Syedah Aisyah RA. Lagi katanya Sesungguhnya aku membaca hijikku Sedang aku berbaring Di atas kasurku Yang disebut di sini Maka Syedah Aisyah Maka dia membaca hijik Yang diamalkan selalu dan terakhir itu dia tengah berbaring. ini adalah ruak lain menyebutkan bagaimana Syair Aisyah pun berzikir langsung dia baring. maka ini ruang-ruang kita berzikir kepada Allah sangat luas setiap tindak tanduk kita, setiap pergerakan kita boleh kita ingat Allah Ta'ala maka berzikir waktu kita berjalan, kita duduk, kita baring, kita tidur, mengiring dan sebagainya, maka boleh kita ucapkan zikir nafkah kan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam tengah-tengah qada hajat yang tu bincang ulama bincang mak, makruh hukumnya. Hajat, tengah qada hajat nak berzikir. Tengah kita qada hajat buat kecil lagi la besar nak berzikir. Di situ disebutkan oleh para ulama antara yang mengenai ini sebut dalam bab yang akan datang nanti kan, dia akan sebut. Akan disentuh tentang soal tak boleh kita ni Tengah kawabah hajat Nak berzikir kepada Allah Kalau tengah bersama dengan isteri kita Nak berzikir Maka tidak dituntut Waktu itu untuk kita Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab dalam tandas ni nak Kita bersegera bersedera Jangan lama-lama dalam tandas Itu adab kita masuk Untuk kawabah hajat Jangan lama Kita boleh Tepat Siapkan-siapkan Jangan sampai berjalan-jalan Dalam tandas ni Jangan Memang tambah Tandas pula sedap Santih Bersih Siap boleh baca Suat khabar lagi tuan-tuan Maka itu bukan Adab-adab yang diajar Dari Nabi SAW Selan-tandas Jangan lama tuan-tuan Tapi kalau Bila-bila Biasalah Masuk tandas Bawa paper dulu Buka Tandas bersih ya. Pesa Aircon Dan tanam aircon tuan Eh baca Quran Eh baca Quran Baca suat khabar Maka itu bukan Adab Yang Nabi ajar Masuk tandas Untuk khabar hajat Bukan di situ bersembang pun makro dalam tandas tengah khabar hajat sembang dengan orang sebelah selepas ni nak ke mana kita ni Sembanglah. pula makro hukumnya kita bersembang dan bila dibuat dibuat kajian memang ada kesan dia kalau kita kita bercakap dia akan mengganggu proses kita ni nak, nak buang dia akan mengganggu proses dalam perut kita ni Ada buatkan masalah kesihatan ni tidak boleh bersembang tak boleh bergelak ketawa tengah khabar hajat tu bergelak ketawa dia buat lawak pula dan sebagainya. Maka ini ada-ada yang Nabi ajar kepada kita yang perlu kita tahu dan sama-sama kita muhasabah kita buat dan lagi ataupun tidak. Kalau sekecil ini tak mampu buat, maka kita cubalah azam untuk melakukan sikit demi sikit mudah-mudahan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan berhenti setakat ini. Kita akan sambung pada pasal hendaklah tempat yang dibaca pada nyawari itu sepi. Dan bersih Kerana yang demikian ini Lebih memberi kesan Dalam menghormati zikir Dan siapa yang dizikirkan Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala Itu tuan-tuan Habibullah muslim-muslimat Sebab yang kita ambil pada malam ini Kenangan dengan Hukum-hukum fiqah sebuti Tentang orang yang berhadas Adakah boleh dia uh, uh, Baca Quran boleh dengan hati sahaja bukan dengan, dengan bukan dengan lapas dengan lidah dan dia tidak boleh menyentuh Al Quran ha, semua dia boleh melihat Al Quran masraf itu boleh melihat masraf untuk dia baca untuk dibacakan dalam hatinya dan pelula untuk dia bertayamu ataupun mandi untuk memulihkan dia diri shalat dan untuk memulihkan dia diri baca Al Quran dan melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala <tuh> dan juga kita mentoh tentang soal keadaan kita berzikir kepada Allah Taala dalam keadaan duduk, berdiri, baring dan sebagainya. Dan paling adalah kita duduk menghadap arah kiblat. Itu paling afdallah. Selebihnya kalau berjalan tak kena nak kiblat kan tuan Kita berjalan tak mampu kita nak sedar sama nak kiblat. Maka berjalan macam biasa tapi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. تتفضل الحمد لله حضرات مشيئان اقول قولي هذا واحلاهم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن احببناك ولمن احسن المؤمنين والمؤمنات وللسلمين المسلمات الأحيان الأموات رحمتك يا رحم الراحمين اللهم إن نحلك إيمانا دائما ونشألك قلبا خاشعا ونشألك علما نافعا ونشألك يقينا صادقا ونشألك عملا صالحا ونشألك دينا خيما ونشألك خيرا كثيرا اللهم إنا نشألك العفو والعافية ونشألك تمام العافية ونشألك الشكر على العافية ونشألك الغنا عن الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا كرة تعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في غجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخوة حسنة توقنا عذاب النار واقنا عذاب النار، واقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون. والسلام للمسلمين والحمد لله رب العالمين.